і вони вийшли з кав'ярні. Ринок і вулиця, що вела до церкви, були повні святочно поприбираних міщан і передміщан. Дзвони гули і грали в повітрі. Сонце сипало золотим, ще не дуже палким промінням і з безхмарного неба. Від ріки, що широким луком обгнала місто з двох боків, тягло вогким холодом. Було чудово гарно, весело, привітно довкола, і меценас ішов звільно, роздивляючись приязно на всі боки, немов знайомлячися з цілим окруженням. Це перший раз сьогодні він чув себе в сьому місці, як дома. Нараз щось немов шпигнуло його. Він стрепенувся, мов би несподівано діткнувся проводу електричної батареї. Озернувся направо, не зупиняючись на ходу. Напротив нього йшла висока струнка жіноча постать у скромній чорній сукні, чорнім капелюшку з простеньким білим варом з лицем заслоненим чорним, досить густим велюном. Здалека він не міг розпізнати її лиця. Те, що так торкнуло його, було якесь неясне загальне враження, враження її постави, росту, рухів, ходу, рівного, повільного і плавного. Тим усім було щось таке, що відразу порушило в його душі якісь давні спомени і прошибло його наскрізь. Вона йшла напроти нього, і його очі сілкували спізнати її лице під велюном. Але не доходячи яких десять кроків, вона звернула направо, мішалася в густу купу міщан, що сунули до костела, і щезла. Євгеній був би радий, пішов за нею, але не міг цього зробити, маючи бік себе стальського і направившися з ним разом оглядати помешкання. Стальський, зайнятий оповіданням якоїсь новини, а потім хвилевою шептаниною розмовою з якимсь стрічним міщанином, не бачив чорної дами. У Євгенія сильно забило серце – в голові затуманилось, і він зупинився та глянувся за Стальським. «Що все таке?» – думалось йому. «Вона чи не вона?» «Ледво, щоб вона. Відки б вона взялась тут?» «Але постави її, хід її, той хід, котрий я, здається, пізнав би між тисячами. Та ні, не може бути, це не вона. Тихо ти там, тихо». І він долонує, натиснув на груди в тім місці, де сильно билося його серця. Стальський, переговоривши з міщанином, надбіг. Бачачи, що Євгеній держиться за груди, він звернув на нього уважно. О, «У вас все що? Пану меценасові щось недобре?» «Мені, борони Боже, або що?» «Що пан меценас держиться за груди і зблідлі пан меценас?» «Все нічого», – мовив Євгеній, пускаючись йти далі. «Все у мене часом буває. Такі маленькі атаки. Даніше то було гірше, але тепер Богу дякувати вже рідко. Але то може бути небезпечне, може яка серцева цер хиба». Щось там таке, але, властиво, нема про що й говорити. Але все таки треба би зарадитись лікаря. «О, я вже лічився, і, власне, лікарів спойхоїли мене. Ходімо, пане, далеко ще до того помешкання? Ні, вже близенько. У в нас тут загалом нема великих віддалень. Передмістя, як ковбаси, попросягались кожди на півмилі ще далі, а серед місця все прикупі, мов на тарелі. Все має свої вигоди, але має й невигоди занадто акустичне місто». «Акустичне?» «Так, у однім кінці чихнеш, у другим чути. Ні з чим найменшим не, не сховаєшся перед цікавими очима. А що цікаві очі побачать, те цікаві язики розмолодять, роздують, розбовтають удвоє, в десятеро». «Це вже у нас так. Усі від того терплять, бо кожному можна пришпилити латку, але при усі займаються тим же ремеслом. Усякий думає, пришпилють мені латки – «Давай буду я пришпилювати іншим, і так живемо». Не один зразу лютиться, обурюється, почувши дещо на себе, а потім перестане, втягнеться, а головно – переконається, що кожний у такій самій кваші, як і він. «Ну, та ось ми дійшли. Прошу сюди у хвіртку. Та дай Боже, щасливо!» Розділ п'ятий. Рафалович швидко мав нагоду переконатися, що Стальський не пересолив, говорячи, що місто збудовано дуже акустично. Відповідно до прийнятого звичаю, йому прийшлось зробити візити у всіх гонораціорів міста. Він був у президента суду, потім у старости, потім у бурмістра. Далі пішов до віце-президента суду, до податкового інспектора і до директора гімназії. Потім прийшлось обійти всіх судових совітників по старшині, бути у ладинського руського паруха, у комісара від староства, у декого з лікарів і декого з гімназіальних учителів, а в кінці у колегів-адвокатів, у нотаря і у видніших міських купців та багачів. І він міг заважити, що наскільки жіноча частина товариства дуже зацікавив на ним і приймає його надзвичайно чемно, як кавалера і дуже добру партію, оскільки урядові шпички, так переклав стальський німецький термін «найвище начальство», виявляли супроти нього певну добродушну протекційність, а деякі вчотири учі давали йому дружні поради і науки. Староста мовив. Тішуся дуже, що наш повіт є став такого здібного адвоката, але пан меценас не візьмуть мені то за зле, коли скажу по щирості. Я старий чоловік і хотів би мати в повіті спокій у політичних справах. Жадних там віч, зборів, читалень, агітацій, товариств. Я чув, що пан меценас має трохи демагогічні амбіції. Прошу не гніватися, говорив, що думаю. Я просив би дуже-дуже, щоб мені не теє, я мусив би виступити проти того якнайскоріше. А в такому разі я не сумніваюся, що і канцелярія пана меценаса мусила б потерпіти. А користь ці слова і так не буде ніякої. А я, обіймаючи власть у повіці, присяг собі, що доки живу, то піддержу авторитет власті без ущербу. І оце Богу дякувати, 20 літ стою, як той журавель на своїй сторожі. Прошу, пана меценас, до побачення і нехай це буде між нами. Але пам'ятайте, не робіть мені неприємностей. Пан президент суду мовив, «Дуже мені приємно, щиро рад. Справді, по вашій першій розправі я сказав до прокуратора, ну, з таким защитником, до приємно проводити розправу. Ніколи не дасть заснути, їй Богу. Тільки даруйте, пане меценас. ви тут у місці чужі, необзнайомлені з відносинами, а те, що ви наняли помешкання в домі вагмана, прошу дарувати. Не хочу, щоб ви підозрювали мене в бажанні образити вас, але по щирості мовлю вам». Це може дати причину до різних поголосок. Не перечу, помешкання для вас догідне, але той вагман, ви, може, цього не знаєте. То найтяжча п'явка в нашій повіті. Лихвар чоловік, що не цурається найбруднішого кешефту. Особливо він любить закидати сіті на урядників і адвокатів. Уже три многонадійні ад'юнкти пропали через нього. Один заліз у довги і повісився, два другі посунулись до дергфравдацій і фальшування документів, і були прогнані з суду. «Прошу вас, остерігайтеся того чоловіка!» Податковий інспектор, старий кавалер, чоловік шовчний і слійний язик, по перших привітаннях і байдужих фразах відразу скочив на всю саму тему. «Ха-ха, чув я, чув, що пан Презус остерігав вас перед вагманом. Не хочу оборонити вагмана, зрештою, думаю, що пізнаєте його ближче». В усякім разі варто, цікавий чоловік охочили хвар. Але пан презує має рацію, що остерігає перед ним, бо ті всі три многонадійні ад'юнкти, правда, він так називав їх, то його кузини. Ну, ад'юнктом не був з них жоден. Це вже еффемізм пана Презуса. Тільки один скінчив з бідою право.